Egunon, departamentuko bosentza hautagaiak prestatzen ari, endaia eta Donian Eloizuneko kantona menduer, dugu berezikiago so eginen, sei bikotelita izke daian eta Donian Eloizunen zazpi, centro eskuina zatituik agertzen da, bialdeetan. Ikasle geishako departamenduan bainan erakasle kopuru bera eskola karta berriaren inguruko irreformak e ondorioak baditu erakaslek ez dute rektoreak proposatuarekin bat egiteen esnuippeta eta FSUk, otsailaren 1duko grebada deitzen dute Euskarazko bialdizkari aldizkari behi, ego eskolegian puntua ahasate aldean eta arabako alea gazte biak Euskara gutxian, Euskara bultzatzeko helburuarekin. Eta aroa, Marienez, behitsa hake meiteko? Aro hitza iluna ea ontziak haizeu fakoakaz iru eta zortzigradoen harteko temperaturekin ez dugu argi hondikukain gaurkoa. Intza oksan dabaratzen deiauzia izanenda egun Parisen bi mekan rastatua izan zen bere bizi lagunarekin lau hilabete aurdun zela, libratua izan zen zonbait hilabete berantago diulen muzika bendo erditsutan aterada kondena beterik beren hirurte komutikoarekin familia bizia hasi berria zutela Parixen iraganenda deiauzia eta berriz presoio eteko iriskutan da berazintza oxanda barrats le nausian bioteko presjondegik kondena u kan zuen erabaki hori du de jegine akusatse guztiak ukatzen baititu eta beraz, afera, egun aztertoa izanen da Parishen biden ego bidego ira sustengu kanpaina azkar bat izanda ostibaje garasi baigoin berriunta bergoi bat hautetchik isemptu dute libre usteko mocione bat Larun batean ere manifestaldia izan zen donian egarazin mila saieun bat jende bilduziren, eta bestalde, gaur gauk honetan sustenguzko elgahetaratze bat eginen da donian egaraziko jejiko etxe aitzinian. Santiahospideazo ereman dute Madrileko judiaren aitzinea eta errefusatu du unenengaldergi ar duela ilabete bat herdi libratua izan zen bere kondena betea zuela, hogeita zazpi ururttez, preso egon onduan orai beste biak usaate. Milabeatzion tala atonoita 6 eta la atonoita zazpikoak atera dazkote horien zateztela ausitaratua izan, eta judiak horien berri eman dako atzo, xanti arrospide berriz preso xaharazidu, ies egiteko irisku handia ikusten zuelakoan. Eta libratzeko baimena eman zuten Madrileko ausitegi nazionaleko judiek beren partetik salatu dute gobernuaren esku sartzea hunen berriz preso ezartzeko diren Departamentuko bosetan mementoko sei bikote dira hendaia eskualdean eta saspi donibane loizune eskualdean Centro Eskuina bexik agertzen da bialdeetan ere hendaian Henri Lebrero eta Sandrin Urshuegia sustengatorik ere batitza laberik presentatzea deliberatu behitu Donian Eloizunen Centro Eskuinak Filip Juzan eta Isabel Dubarbier sustengatorik ere Jean-François Irigoyenek ke orkestea du eta sunak zurekin intza arieta Izanen da autua bai, autagaien artean, bi zonalde horietan. Jakinada gutzigora bera izanen diren departamentuko hauteskundetarako autagaiak, endaian, sei bigote lirateke momentuz, eta doniban eloitzunen, zazpi. Itzulia egiteko, endaian, zentro eskuinaren izenean angi löfgego eta zanjin ursuegia alirateke bainan, oraindik akordioa ezta bururatua zentristekin, biak eskuinekoak baitira. Batxit zala behierea urkezten da, bainan etiketari gabe, marizoze goiarekin, sozializatik, izenean, kotxe zenarrota Chantal Kerrig, EHB entzat, Pantsoateli eta Claire Le Gardinier, eta Momentuz Front National izenean, Bruno Merrik. Doni bane zentro eskuinaren izenean, Filip Juizan eta Isabel Du Barbier, Jean-François Irigoien ere aurkeztuko litzateke, bainan eskuinaren sustengurik gabe. Sozialisten zat, Jean-Henri Agerretxe eta Juli Bergara, Peio Etxeberria intxart eta Leirela Raza EHB gasusa Gazusa Elorgata Inaki Barloza Eaiotaren Fondogos Ivette de Barbieu eta Ramuntzo ordezkatuko lukete, eta Frente Nacionalak, Christof Gaiar eta Mari Falampenek. Akitania, limuzen eta poatu xarrant aldeak urte baten burian elgarretaratoak izanen dira Eskualde berean nur alde reformarekin, atzo giru Eskualdeetako presidentak bildu dira berriz ere, bateratze prestatzeko, giruak sozialistak dira, eta bik, alerruze eta Jean-François Macker poatu xarrantekoak, jakin araziadute nahi ant direla sozialisten zerrendaboru izaiteko urteundareko Eskualdeko bozetan. Jadanik baztek e kesu heldu den eskoletako sartzeari buruz grebara deitzen du EFSU sindikatak eskolakarta begiaren erreformaren zenzugabekeria salatzeko Departmendu Juntan hiruhun ikasle gehiago, erakasle postu bat gehiago eta hau autos, autismoari zuzendua izanen dena, nunbeit erakasle postu bat sortzeko beste nunbait, aterako beharko daaz Simonyyhalt. Jatogi sozialak sekulako eragina du ikasle baten emaittzetan. Frantziako sistema jogentzat faatu da behinzat. Jogiauge egiteko diskriminazio positiboa egin nahi da, eskolakata begiarekin. Salbu, batzoei gehiago emaiteko besteik kenduko dela. Azkenean, ondorio baikor guti ukaiteko kalte ainitz eraginen du ejeformak.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 Mugimendua eta eranaidu yakitea zambat uh, izanen giden, zambat errakashle, nolabanatuko ditugu nikashleak norko kanen duen zer, albesan goiz uh, nahiago dugula egitea denanto latzeko, eta hor dena txera patian eginen da urte buka edan. Horiekola, erreforma hori esker, ikasilean baldintzak ez dira obetuko. Horen aurka joiteko, Departamendu juntako FSU erakaskuntzako sindikatuak grebara deitzen du Otsailaren Hiruan. <mimitra> Eta odol emeiteko deia, xede berezi baten alde, baigorin bihar. Odola eman, afera presatia da, una odol zentruen deia dara urte hastapen juntan, bakarrik hamar bat eguneko odol errezerba, gelditzen baitzaie, gabezian gertatu haitzin, elkartasun kampanya bat antolatzen dute. Ipar eskualegi arenzat, miarritzeko EFS, odol zentruak ditu bilketak egiten, Sibero, Baxena Faroa eta Lapur eta hitzortu du berezi bat lusatzen du Baiggor kaldean bi arrarattzean, joge US Nafajoa kirolaldearekin juntatu beita, Elkartasunez eritasun bereti zi batez hunkia den jokolari batekin hoek odol behar handiak beititu, beraz bilze bateginen da bi aratsaldean Baiggoriko plaza xokon aratsaldeko hiruak eta seiak eterdiak artean. Siberuko gotane jabarnean bideko istripu bat izan zen atzo goizean, bi autok elgar zuten atahatzeko bidean, bi kolpatu, horietan gizon bat lahiki hunkia helikoptera zereman zuten paueko ospitalerat eta bestalde, beste presunabat, behoita masai urteko emazte bat, ahinkia gohunkia izan zen ere, oloneko ospitalerat eremana izan zen haua. Bi aldizkari begi sortu dira hego eskualegianana puntua agasate eskualdeana eta arabako alea gazteize aldean. biak euskara hutseana eskuara bultzatzeko sedearekin, bainan Euskarak egoera desberdinadu bi ere muetan, ahasate aldea eskualde biziki eskualduna da, Euskarazko eta bide hainitz baditu, telebista, ihati, egunkari, aldizkari, eta azken amosturte hauetan guzi horiek kooperatifa batean bildu dituzte, elgaren arteko koordinazio hobo baten alde, eta hortik sortu da Puntua aldizkari beria eneko askarate. Bagago background bat edo bagago testu inguru bat, tokiko informazioa Euskaraz lantzeko e, borondate bat, goienak urte ingo ditu aurten, baina goienaren aurretik basien beste komunikazio proiektu batzuk. Herri aldizkarixak, herri telebistak, arsate berri gara, aretsa gazeta, batzuk hastekarixak, bestatzuk amagoztekarixak, hilabete karixak bestatzuk, telebista alorrian bezan duten moduan, arrasate telebistaz gain a chabalta televiztar, arechebalta me beste bat eta goienekin zemana izan eh orain dela proiektu hori guztiak batu kooperatiba baten bildu eta proiektu komun bat e, abiatu, ez? Proiektu komun eta indartsua hau. Hortaz bai esan genke badagola ohitura bat eta jendiak arretzarak bad euskarazko komunikabideak tokiko komunikabida kontsumitzeko ba, ohitura bat. Gaur egun, behoita bos bat langile dira debagoieneko edabide desbertin eta ana, eta hiruen bat laguntzaile. Arabako alea aldizkaria aldiz, Euskarak indar duen eremu batean sortu da. Euskararen normalkuntzan, tresna bat izan nahi duela, eta arabako eskaldunek zuzendu aldizkaria dela espikatu dauku aleako aritzeke. Ba, jori da, batez ere, ba, araban bizigarren Euskaldunoi zuzendutakoa, Eta adien eta izaera ezberdin guztia zuzenta. Euskara hutsean izango da, eta batez ere ikusten nuelaako ba, araba mailan ezagola horrelako aldizkaririk ezaugarri horiekin eta orduan euskara sez argiteratzeko asmo hartu zen. Aspaldi argitaratzen zenna gaztetzen geu gazteiz izeneko aldizkaria euskara hutseean baino tamales duela urte batzuk bertanbera geratu zen. Eta orduan gehu elkarteak, ba, espaldianek, ba, irrika hori, ba, euskara esko edabide garri ba, bat, ba, kaleratzeko azta. Joanden hastean nah, argitaratu zuten lehen alea bi aldezkariek eta haste untan aterako da bi gajena. Pilotan eskuska eskerparetan, profesionalen binazkako esapelketa, hendaian izanen da, hostirale juntan, eta e, pentsatuak ziren lau pilotariak, hor izanen dira, irujo, barriola eta rezusta kolpatuak joan den astean, entxegoak egindituzte atzo, eta ostiralean hendaian izanen direla, bai estatu dute, eta juna beraz ostiraleko partida, irujo eta barriola, jete gibi, eta resusta. Ustaren kontra, behaz zortziak eterditan hasiko da gaualdia bigarren maileko partida batekin, eta sartzeak aitzinetik txikitzen ahal dira, deituz, zerobos, berroita emetzi, hogoi, hogoi eta bi, hamekarat. Futbola bururatzeko, erregiaren kopan, finala laurdenetan joaneko partida gauk, Bilboko Atletik Malagan, hariko da. Eta segituko dugu orai nazioarteko berriekin, Kubako eta Ameriketako estado batuetako deskaritzak elkartuko dira egun abanan. Lehen bilkura ofiziala izanenda Raul Castro eta Barack Obama presidentek ahremanen berrizkoratzeko asmoa jakinaraziz geroz, bakotxak bere interesak baditu eta intxatuko dira egutegi plant baten plantan ezartzerat ahremanak normalak bilakatzeko gisan. Estatu islamikoak edo eik dirua eskatu dio Japoniari bi baituen truke. Estatu islamikoak baitu dituen bit Japoniakak erakutsi ditu bideo bideobatian, eta eien truke eik Japoniako gobernuari eunta hilutenoita amairu miliun euroko diru zama galdetu dio, kopuru hori da intzuzen Tokiok, emanen diena eki alde urbileko erialde batzuer eiren kontraerabilidezaten, eik errandu Japoniaren erabaki hori eman erantzuna izan dela ultimatuma. Kongoko irrepublikan oita sortzi hil bi egunez, polizia eta manifestalarien arteko borroken ondorioz. Bozkatzeko legediaren menturazko alaketak erritaren ekesoa piztudu, kambiamen hori gauza baledi, presiden gorako bozak gibilatuak lirateke, Josef Kabila da Kongoko lendakaria eta bere kontrakuek ez duten ahi data aldatua izan dadin, lekuko autoritateen arabera eme sortzi zibil eta bi polizia hil ziren eren egun eta sortzi zibil Boko haramen kontra borokatzeko nazioarteko indar erakunde bat sortu dute Niger herri aldean. Ni hamen hain zuzene irin agusian, bildu dira Afrikar eta Afrikar ez diren amairu herri aldean ordezkariak mutureko tallearen kontrako estrategia mankomun baten plantanez hartzeko. Nigeriako ausu herri aldeak ditu Boko haramek, Nigeriako bagako xarraskiak beregain hartu ondotik eta atzuko bilkuran, itzalgune bat bazen, jada ataka frango jasandoen Nigeria. Embaixadore baten ganik baizik ez baitzen ordezkatua, parte hartze hori ez dute begionezzi ikusibeste kidaka.